Pedral, des del vent Sonat, i ja el tenim amb nosaltres cada dimecres. Bona tarda, Tania. Hola, Hola, Molt bé, molt bé, molt estiuenc. Sí, et veig amb aquest color verd, esperança. Sí, bé. però estàs blancot, tapella. Perquè es, és poeta. Sí, tu t'hi imagines un poeta moreno. És veritat, està blanc i una no, no, mica tuberculós. Amb les marques de les ulleres? Sí, sí, sí, no, no, no, home. Jo em dotxo un llaciu i llavors... Clar. Home, hi ha uns sabons especials pels per poetes. Per és blanc, poeta. Blanc pàl·lid. Poeta, blanc, no torturat. Ales, no el blanc torturat. El blanc torturat, el blanc, blanc pàl·lid. Sí, eh? sí, sí, sí, sí. Home, torturat tampoc no seria... El... No, però és el blanc de poeta. Sí, sí, sí, tu, de fet, sí. trenques una mica l'esquema de poeta. Depèn de quin esquema. <laughs> no. Poeta, t'haig de dir que el, un amic del meu cosí... és molt fan teu. En Narcís me va dir, sobretot, que t'abracés... i que t'obregués. Ostres. Ma diu, sí. fins a aquest extrem que te te patoneges molt, molt, no enten res del que dius, jo però i grada més. No m'ha dit amiga. No prograda, no, no, eh? Agrada, eh? Com a logi. Sobre acabo entendre però m'agrada molt. m'agrada molt. Sí. Bé, bé. Algú més vol saludar algun familiar conegut? Tenen antena aprofitant sí. que jo tenim. Jo tinc un que vaig que no et suportava i que no li agradava gens no, canvia d'emissora quan surte. I no ella, fer És la clau, o només baixar el volum. No, quan surto jo, diu. A veure, a uh, Pedrals, què has escoltat aquesta setmana que t'ha criat atenció? Mira, doncs l'altre dia vam anar a veure el partit del fill d'uns un, amics que jugava a futbol. I al cap d'uns dies vam quedar a la mateixa colla, però sense els amics que tenen el fill, i sense el fill. I va ser el moment ideal perquè cadascú digués la seva del fet que ens haguessin arrossegat a veure l'activitat extraescolar del marrec aquell, no? I van sortir tot tipus de comentaris graciosos i no tant sobre la paternitat compartida dels fills dels amics sobre la capacitat golejadora del nostre, diguéssim, nebot, entre cometes, sobre l'estat de les instal·lacions d'aquell club, sobre el funcionament del club i de les seves quotes, sobre les federacions esportives en general, sobre el manteniment de la gespa, les dutxes, l'enllumenat i tal, fins que un col·lega va treure un dels temes més divertits del partit, que era l'àrbitre. Durant el partit vam riure molt perquè l'àrbit tenia una manera particularíssima de córrer pel camp i d'assenyalar els incompliments de la norma. Era d'una elegància exagerada. Semblava realment que coreografiés cada un dels seus moviments i la conclusió d'un de la colla va ser el capital partit era invertit a totes llums. Sí que tens ben. amics il·lustrats, tu. No, il·lustrats no gaire, però no. bé. <laughs> Il·lustradors, Sí. <laughs> Bé, en aquest cas anem, anem a analitzar la frase, perquè el sí. meu amic realment no parla gaire bé. Pitar vol dir xiular. Mm -hmm. O sigui, xiular és fer un so o una sèrie de sons musicals expelint amb força l'aire amb els llavis, contrets o tibans o també amb l'ajuda dels dits, que ho m'introdueix a la boca d'una manera no apropiada. No sé fer-ho, això, jo. Sí, És una amb els cosa dits, saber fer. No, no. Chiular sí, sí. així els dits a la boca? Jo em fa sí. no, puc. Home, canv... sí, no, sí. no puc. no t'ho has de posar tan endins. No, no És només aquí, a la, a la comissura dels llavis, sí, sí, sí. gairebé. A la jo llengua. Que quan... El Ramon sap fer-ho, no, això? Sí. Ja ho veig. Però, quan era petit, hi havia la lletra del, del Willy Fogg. Espera un moment, Ramon, vine un moment aquí. Vine un moment aquí. Sí, sí, vine. Opa. Ara l'idea, o sigui, eh? portarà el barcó. No, ara no s'han de tocar els botons. Pues idena. Normalg comporto un moment aquí que sentireu una entera si no el rival que és. els dits. Seu <ríe> Ai, ja ja uss a no sé un moment. No, no, no doncs per aquí, s'ha tancat, com a bon tècnic es preocupa. Des de bona tarda, Ramon Vidal, què tal? <ríe> de, apropa't al micro, per favor. És una sí, entrevista, dos anys dient-me, que s'apropi el micro, que s'apropii el micro, i ara tu parles a dos pams. Des de quan serts fec aquest xiulet amb els dits? Des de petit. Des de petitó, eh? Algut va ensenyar o et va sortir natural? No, vaig en aprovar fent-me baso. Ah, sí, qüestió d'insistència, sí, sí. que teva algú més sabia fer aquest tipus de xiuleta. Mm, apropa't al no, micro, que si no el Ramon s'emqueixa. El Ramon s'ha et queixa. Sí. No, me para feia d'una altra manera. Sí, és aquest, però... A mi m'agrada aquest. Aquest, ah, aquest, aquest. Aquest, és aquest... aquest és com més xulo, eh? És si ens haguessis de descriure què és, què cal fer per xiular així... Uf, no, com, és... com posem els dits i on? És posar els dits a la llengua. Damunt la llengua. Al damunt, Al costat de la llengua. Però la llengua estirada o enronçada? Estirada llengua s'ha d'anar fent... Com un, un sot per entendre. Jugar una mica amb la llengua. Sí, home! home. Saps fer cançonetes senceres? Un tosset? Que no sé qui era. Fes el yellow dels Beatles. <ríe> Gràcies, Ramon. Un aplaudiment. Tira't uns aplaudiments ara tu mateix. Per eh. Molt bé. Molt bé. Eh. Eh. Que bo, que bo. No, oh, quasi. Ah, quasi. Ho has notat, o no, que m'havia sortit sí, una, sí, mica. una mica? Sí, una mica. no. Va, vale, molt bé, també va donar no, els seus de capellans Donava puten els xiulet a la meva cara. Quere tirar para que no, rain... no m'hi veig, Be... teig, Mira, després de les instruccions sobre com xiblar, que, que jo recordo que hi havia la cançó del Willy Fok que deia: la boca así como si fueras a beber". I era per xiblar també, que no sé I te poses aquesta boca per bebre. Ah, si vas de xerupar una ampolleta fas. Ah, vaul. Se posis no de mèrit. Tu fas cap endins? Ah. La gent que xiuen cap endins, trobo que al món hi ha dos tipus de persones. Hi molta el que gent... xiuen cap i el que xiuen cap, endins, que cap enfora, a la tribu però, si voleu. hi ha molta gent que a hores ja ha canviat d'emissora. Sí, sí, perquè... No, no, no, no, no Molts torneu. Molts fans d'empadrals, ara ja us ho El capital partit era invertit a totes llums, seguim pitat, tenim que és xiular, xiular i hem descobert que era i fins i tot com era. I partit és la sèrie de jugades que dura en certes competicions, eh, bueno, fins a tenia un límit definit, o bueno, sigui, és un partit de futbol, diguéssim... Si volar un partit, en realitat, és, un, és, és, és arbitrar-lo, diguéssim, no? ah, que si volar un partit sí. és l'àrbitre. Per tant, l'àrbitre és la persona que en les competicions esportives està encarregada d'interpretar les regles del joc i de sancionar els jugadors que les transgredeixen i, en els casos dubtosos, decidir el guanyador i el perdador. Total. O sigui, el capital partit, és l'àrbitre, diu, era invertit. Invertit, és, és, aquí buscant la paraula invertit en el sentit que ho deia aquest sí. col·lega, que és homosexual, transexual o transvestit, he trobat una cosa que no havia trobat mai en el diccionari, que és ah. impre, que diu paraula impròpia i col·loquial. Bueno, col·loquial val, havia trobat molts cops, però impròpia Impropia? no l'havia trobat mai. No? I m'ha sobtat. O sigui, un invertit és un, un, un gai, un homosexual. I però amb un punt despectiu, no? Dit amb oh. un punt despectiu. Sí, sí. Mm. Tenint en compte com que hi hagués un cantó que no que és invertit. invertit que, barqués, que és el que... vertit, exacte. Ja, sí. I llavors, a totes llums, és, és una traducció literal del castellà, a totes luces, que vol dir, evidentment, òbviament, etc Total, que el col·lega havia dit el que feia d'àrbitre era homosexual d'una manera evident. Mm, el capital partit era invertit a totes llums. Exacte, okay. que és per això, hauria pogut dir el que era l'encarregat de vetllar la normativa feia una dansa tan viva que semblava feminat. Mm -hmm. O també el que tenia el xiulet i feia constar la norma marcava tant de paquet que se li veia la ploma. Yeah. O, fins i tot... El que feia complir la llei, jo diria que era gai. Mm -hmm. Aquest era més directe era la, i més Era la forma clar. més fàcil sí, de tota la vida. No la diré, però et falta la versió del camp de l'arbú i esperit. No la direm. Continuem amb la segona versió. versió. Molt bé, però jo pensava, dic... Serà capaç d'haver estat dient, utilitzant una paraula impròpia i, i tractant això, saps, que era com llei i desagradable? Que, que no t'ho volies creure. No, no volies exacte. Creure. Dius, no, aquests no són els meus amics. Ara. Ja. Ja. I llavors vaig pensar, dic, potser el que ha dit és el capital partit era invertit a totes llums. O sigui, el capital partit, el capital, el capital és el fons de riquesa acumulada, els diners que on posseix, o sigui, i partit partit vol dir dividir alguna cosa en dues parts o més, especialment amb la idea de distribuir lo no?, o de distribució. Per tant, el capital partit és la riquesa dividida vol dir que ja era una societat, perquè una societat limitada, per exemple, el capital és dividit en particions individuals i acumulables. En una societat anònima, el capital és dividit i integrat per les aportacions dels socis. En una societat anònima laboral... Bueno, és igual. Així... No, és tot això en parlarem d'aquí un quart d'hora amb el notari, eh? vull dir que tampoc ara no caldria repetir-nos. Molt bé. Quedarà molt clar. Molt molt bé. Bé. I llavors, invertit, a totes llums, invertir és fer una inversió, que és, o sigui, és la despesa efectuada en béns de capital real durant un període de temps, i eh, les llums, totes llums, les llums és l'electricitat, no? O sigui, sí. invertir diners, la riquesa dividida era col·locada on? A totes llums, o sigui, a, a les elèctriques. Podria haver dit els cavals eren destinats a les elèctriques. O també els diners dels inversors, que eren d'origen eclèctic, anaven cap als sectors dels negocis més elèctrics. Mira! O també... Els diners d'aquella empresa anaven per Carambola, una bona part endesa i l'altra cap a Iberdrola. <laughs> o els fons, per parts, eren com d'olls, regalimant cap als endolls. Que també, bé, molt maca. O encara, aquell inversió profètic va trobar que era simpàtic d'entrar en el sector energètic amb un fons electrostàtic. Sí, senyor. Molt bé. I així... I així saudem el cul del meu amic, Exacte. per no dir-li homòfob. A veure, um, i el poema final? I el poema final diu el següent. L'Everest cau, roc per roc, en un estriptis psicòtic. L'herm, porós, supura vòmit. El pla plega fent manyocs. El mar s'alça i flota en flocs en mans d'huracans despòtics.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 Home, fantàstic, aquest poema. Estarà especialment orgullós, eh? Sí, sí. T'ha sí. agradat, Però, i tant. Eh? És maco, eh? Sí, és maco. Sí, sí. A més, a més, hi poses aquest punt d'un omatopei que queda molt bé. Sí, sí, sí. El gat, el talló, el... Dallol, sí. Conxo. Bé. Divertit, no? Divertit. Gràcies, Pedral. A vosaltres. regalem aquesta banda sonora perquè te l'emportis. Moltíssimes gràcies. Que molt bé. Sí. Adeu. Adeu.